په انلیش کالن ولا یفعلیک د دې ځای دا ولا یفعلیک چې د دې د پوی د پارا ته ولګو باندې خبره یا دول بکړ دي یا دول په کې بیا را لای را خدای دې خیر خبر ادا سیدا مختصر چې وضع د قسمه ده وضع د وقسمه دا یا د وضع عام او بل د وضع خاص خبر غره یاره دا وایخه او اگر کړه کړه کن دلې کوله خو خول بس تاورې ارى خبره کې انکارم ني خلګا ځنه ځنه خبره هم نه لږاري کنه سمس کوم د يا دول الله خبره هم نه کوي کنه عام او وزي خاص وزي عام دي توي شفاهي کې لحاظ امر عاديت امر کلي شوي چنه چې کلا یو شې سلواز کوي په هغه کې د امرکل لېحاظ شیوي او لېحاظ د امریکلی بکی شیوي ٹھیک شو وځه خاص دتوي چې په هغه کې لېحاظ او مرآتیت د امرکلی نه وي شه کنه چې سټېم 80% وځ کوي دو کلیت لحاظ پاکی نیم دو کلیت لحاظ پاکی دیتا وزای سوی خاص یو وزای آن او بلا وزای خاص دغشان تی موزون لہوم دو قسمه موزون لہوم سو قسمه دوا موزون لہو خاص چه واحد بی ما هوا الواحدی یو اللہ و یوائی تاسبا یکی اوی صدق افرت مسرت احتمال بگی دیتاوا موزون لہو سوئی موزون لہو سوئی دویم دے موزون لہو عام موزون لہو سوئی چاک کسیر بی ما هوا الکسیر کم سیزا و دشیوی نعا کثیر بی ماهوال کثیر کثیر بی ماهوال کثیر سمیشتوں؟ ٹک شوا کثیر بی ماهوال کثیر اوز دعا پر دعا وا سو بشي سلام کیسونه سوچو چې وا زم خاصي او موزون له هم خاصي وا زم سوي خاص یعنی جسه دا ټکي وا ځا نو کلیت ته پټ فکر نو بغیر د لحاظ د چانو کلیتنا لحاظ د امري کلیه ب کې کړي او چې کم ټیک چا لسه کړي از کړه دی راغاوم واحد بما هوول واحد دی لکه ضیت تپل ل صحیح شو که نه مضید دی چې وزه کو نووم یو ټای بس هغې امریک او چې کمضیت دی نو موضون له چې چاالی اخ لا نوم مغم سری واحد بما ول دا شو وذ خاص او موزون له خاص وذ عام موزون له عام لکه د ضوال ضوال د مخې کومه عام او موزون له عام عام موزون له عام دي ته وې چې ګوره سټېم وذقو او د امر کلي له هازه څه او جو چاله وضع کرده ده ناغم کولی ده که اکثر دی کسیر بی ماهوه ده لکه جمع ده زمایر و ده اسماعی اشارات و ده موصولات و ده جمعی ندی سشه جمع سشه جمع ده زمایر و اسماعی اشارات و زستاز نظر پسکم هم سشه هم یا کوم ارتم یا ها اولائک صحیح شو یا اولائک چکتا کنا یا خدای پاک اللذین او اللاتی واللوات دادی کنا غورا تاو سپیکر کوای خیر دے احبا کې گا امام دجس فیم وذ اكو نو دی شی وذ اكو و دی سر بمنگ اشارک پر اس کا هم نے کنا و دی د ذمیر بمنگ وذ د پارا د ہر جمع مذکر د هر ہر بک ہوئی کنے سی دی وذ پٹیم کہ د کل مفردن مذکرن کل جمع مذکرن خیالو سات کنا د کلیہ پیال بگی لگا هم نے کنا داړه دی ورځانه په دی په لکسان کنه اوم دی تویل شي چی دی د دې ورځانه تر دې په لکنه اوم دی تر دې ورځانه په دی په لکنه اوم دی دی نه په دی په کوم څه دی غنا نو لکه دې دی فټم کې له هارد چا شویلې د امریکا لی او چې مون او قتل نمازون له وی اوم چې کم دنو درو ن سوا بار کثیر به ماحول کثیر اومزون له ویم ډیرو دا وذا ام اومو ذو لہو سشے توجو نام بار تین وضع عام وضع عام اومو ذو لہو خاص وضع عام اومو ذو لہو خاص لکا مفردات در زمائر مفردات موصولات مفردات موصولات و, و أسمعي إشارات مفردات سأشي وراء دعا هوة شدي هوا من دعا چاله وزا شدي هر مفرد مذاكر لا هر هذا سر إشارة جاتا کی هر مفرد مذاكر تا کیكي نكي الذين دی رازی دی پار دا راغل دا د پاار ده هر مفراد ما و چې دا سر ټاییم واسه نو د دی, دی هر لحاظ په کې کړړی دی ک د ل کول داویللی شي چې دا هو دی خرري ته وي او دی خل سرري ته وي خو هر مفرد چا ته وي موذاکار ته وئ که هر مفرد چا ته هر مفرد مذاکار ته نو مفرد مو ذکر کدا ک کدا دے کدا ک کدا دے کدا دے کدا دے کدا دے کدا دے خود واضح شوی چی دیکنان نو آغا خاص تے زکر چی سٹیم دلالت کی نو په یو بکی پا شلو مو ذن لووی دا دی دے مو ذن لوو واحد بما وال واحد نو واضح پا کسی شوی عام او مو ذن لوو پا په شوی پا دی پوش شوی دادری رم ولته و چې کم نه نهشي دا مخکې منه زه عام او موضول له شو خاص و عام موضولله او کا ووزای خاص او موضولله هو دا پهک س احتالقللی دی دد خارج کې وجودو شکر دی که دا ی را ته کم شو وه چې سوشي خاص لکه تا د ووزې به ټمې د مریکلی کړی نه دی د موضوم له به څنګه سر را شي کسیرې ماغول کسیر را شي دا ننفسې احتالې اقللی دی لا وجود له و فیل خارج فیلخور خا به ډه کوئ افخیم دی پهکې ان خبره پو دا ووز خاص موضلو ما استعمال اخلي له وجود لو فیل خبر اوس وي اوس راځا دا چې کمی واحد واحد دا واحد مفردات د اشاراتو اسم اشاراتو یا مفردات کمندنو د موصولاتو یا مفردات زماي پرادت چې دی بارا کې له خبره کو او پرونه سبق را یادو کچا تا را یادې او خپله الله دې خیر وکړي یا را په خوګه وره کومه ګلوه سبق پیانو زموږ الله دې رحم وکړي আজি زوم چې مدرسې کې او سړے کور ناراضی کنه کور ناراضی او بیا سبق نه را دی کنه نو په د باندې د دلټه کې کم دی لکه په خدای یې جنو کجې د دلټه کې بيس دي چله ګندته د لوهه په دا بدل سی لکه سیپت چریوالو په خپلې کې دلته 10% پکاره ده کنه چې یا الله زماري پتو سوګو دلوه ته وایو چې په بلاو خدا دا هلال مولسه خبره هلال مولسه پارسه کې اسنه تبذیل جوړه نوې مورته میں پلان کې برېلې دی برېلې نه دی ابرل له نو سوګو چې دته دلوه یو کو سوځو ه ډیر به غیرره د چې مده کیزود سبق وت او که دوس چرته کې سوچو په دی تعالب جان دا چې کوم سبق نزود مطالان نه کوي د ته به ځانو من غیرت ته خه شي په خدای یلوه ځان په دووم ډیرر زیات دله خاه شي او بس دا کله کله داسې چې بیا سووچ که نه بیا سبق نزودئ په خیر دی بس ای د خدای د پاار زود کې پرده والله که بس اوګار زود ته وي وس پرونی سبق تلله کون تاکي سوچو شوکا یادي دویم جواب دای دین جواب چې موږ د دوار ايشکارونو نه کړو صحیح ده نا د دې جواب بنا پدی باندې وا چې ایس یو ټکه ټکی لواز شوي ایس یو ټکه ټکی لا نه لواز شوي هر ټکه یو مانې لسه شوي لواز شوي لکه مونږ وی چې مونږ څه مزه کړل مادللره صحیح ده که نه جوله زهه کړی نه ما تهضمه نه کلې متین ده نه فیل ده ما ډله له نو د دی د لاندې بیا سردي افراد دي د دی واده شوي مفهومی کلی دی او د هغې د لاندې بیا سري افراد خبره باې پو که نه نو شاره لا اخپ علیک سره د دی جواب دکر کوي تووا چې او ټکټې له ه شوي نه دی ز به دتهیم چې اور ټې ټکې لته شوي اوس بیا غ کې دی دامونږ چې اوس کمم سب کووي د دیته لک سو چکړي صحیح ده که نه چې مونه په کېدا ووي چې ووز او موضول له او شووي خاصې د هغې مثال مونږه مفرادات اشارات و مفردات صحيح ده كنا موصولات و مفردات سماعيرو نامو مثال ذکر كنا ولكن دل تاك يوم منغا وي شه دا تك يوم مفهوم لسه شوه ده وضع او د مفهوم دا لان دي افراد دي دا مفهوم دا افراد دي خبره پوش وي زمان دا خبره او دقت و جيبه عن الاشكالين والا خبره بلکل صدا يوه ده وده شاريخ خواهنه ده او بده يو اعتراض كي دماغ خبره وانه پونش وي نا دور منگ ازان یار کرده ويارچه بده زائب وانه تازو سشي پونش گنينو لكا أساني طريقه سرا ويلو دمرا گراند دي دي وده گراني طريقه سرا ويلو خونتا كي گراند اس پونش لکه جواب حاصل دا چې یو لفظ دی نو مکووممی کولي لهسه شوي دی وضعه شوي دی بیا د هغې د لاندېې دي افراد ديغ افادو ک صرف کېږي استعماللي صحیح شوه دا چې من کوم ووی وز خاص او موضون له هو نه واای عام او موضون له خاص هم د داخلې سر که نه چې لکه مفرادات د اسمشاري مفردات د موسولات او هغه کې موزه ست ده ده چې هر مفرد مذکر لاسو شو شو یا هر مفرد مؤنث لاسو شو وځو او استعمال بچا کیږي کی کی کی کی کی کی خاص او کې کیږي مفردات او کې چې په ټempo استعمال شي په ترکیب کې استعمال شي یو خاص په دې مرادي لکه او ضمیر او کلام کې استعمال شو هو الله الذی نو هو ضمیر بچا تراجی الله تا ورسوي قال هيرا ودتني نو هينا ارخذنه ده مراد اکذو لخصده مراد خبر معنی کوي زمکنا ها نو هازا کی به خاص سی مشان له هی مرادی هر مفرد مذکر محسوس بلبصر به مراد نی مدلتہ تک مند کمدنو وظیفه ده عام نا اوموز له هو صدا خاص نا زمان کی اوس ده خبر او او دا پرون چې مونږ کم جواب کړو نو دا یو شی وو خشارې ہوئی چې نا که اعتراض وای او قبل ما ذکره کای که تحقیق المقام و توای او که اعتراض و توای خو په دواړو طریقو سره بوه شي شارح وای چې دا په غلطه ده چې توای چې یو لفظ شرط هم چې کم نه نو چلنی وځه وی لفظ لا توای دا وای غوا چې لفظ لفظ لا نی وزا شوی زبا دا توخیم چه لفظ بر لفظ لسا شوی وزا شوی لفظ با لکه دا هو زمیخ پل مرجع لسا شوی دی وزا شوی دی دا حاضا اسمی شعرخ پل مشارو لحی لسا شوی دی وزا شوی دی دا اللزی چه کمدن خپل موصول له شوی دی وزا شوی دی دا چه کمدن لفظ دا غلا ننے وزا شوی یاو مفومی کن نه را نده وزا شوی ایسی ر دا ابو فرادات په مونږ باندې اعتراض کوي چې دغه مفردات د جغریدي د اسم اشارات او د موصولات او د ضمایر شي دي نو د شارح الجامې په نسب باندې اغه وایي د کې وضعیت عام نه ده د کې ونه عام نه ده بلکې د کې وضعیت صد خاصه او 무슨 لهو به کوم خاص خاصه بلکې د چې کم نه سره فلو فلو مرځيګان ولا او مشاره له اله سره شي ويدي وضعیت شي د هغ ل شوي دي واده شوي د د دو چې کمدن ويست نه ده داستا چې کم وي چې لپس چالهنی ده شوي لپس لنی ده شوي نوول نهې واده شوي دا لپس لپ د شوي دی واده شوي دی داې خپلی ماررجله سه شوي دی واده شوي دی پوشې نو دا په مونږ باې راض و په د تیر جواب باې سو وکو اعتراض کوو چې دا موایي چې لپ لپ له شوي نه ځلایا پالګ په دې خاطر کوجی باندې لشکالین باندې څه شو اعتراض شو دا خبر پوهه گی خبر پوهه گی نتیجې جوابداري شدې کې اختلاف دی دې کې څه دی اختلاف دی پدې مفرداتو دو چا کې اسمه اشاره موصولات او ضمایرو کې څه دی اختلاف دی کې دغه وضع عام او وضع او او ده او کوزه به کې سده په دې کې څه دی اختلاف دی یو مذهب د متقدمین او بل مذهب د متأخرین یو مذهب د متقدمین او بل مذهب د متأخرین په نو شوې یو مذهب چې دی متقدمین او بل مذهب د متأخرین دی کې اختلاف دی دا بارنه عجیبانه اشکالین دا جواب بنا دے په مذهب د متقدمینو او د شرح حجامی رد بنا دے په مذهب د متأخیرین پوره شوه دا که پوجیبا دا, دا, دا بنا دے په مذهب د متقدمینو او ولا علیک دا کمندونو رد بنا دے په مذهب د متأخیرینو او ول الناس فيما یاشخون مذاهب د مجیب چې رکم چې چاڅ کړو جواب کرو دا اغا خوخ مذب د چاو دا متقدمینو او د شعر خوخ مذب دا متاخیرینو ماغه پیرا دو کو من شعر حجامی توایو دومن خوصا کئی گا ما چرا دو نا فی ولی ناسی فیمای شکونا مزایی و مذبونو دی سو کیا ولی سو کو بللی اغا دا متقدمینو مذبو آغاستو تا چا چاو آغاستو یو سوچو چوکا تلک لک سو چوکا. متقدمین وی به دا مرجله نه دی وځه وی مرجله بلکې دا چې کوم نه وځه وی مفهومه کلی دی موضوع له مفهوم څه شو کلی دی متقدمین وی موضوع له مفهومه سوال کوم چې کوم معنا موضوع له وی نو چرته 파خی کې خو استعمال وکړلای کا یو ظلم غفاقی کې څه پکاره استعمال دے. آو دا اٹھے کی چر تا ام فدق کخفل مفهمی کولی کی نہیں استعمالی نه بلکہ بلکې استعمالی گی نو فدق جوزیاتو کې کی گی استعمالی گی کی. افرادو کسی کی گی استعمالی گی دا غمارجی کسی کی گی استعمالی گی لکزمیر لفظ تصوی لفظ تصوی نو چر تا ام چر تا فدق استعمال شوی صحیح دیکھنا دی فداغ خپل معنا موزله کې او چوي متاخرین وی چې موزله وو د دې د خاص مرجعه ده خاص شې ده خاص شې ده د خاص مرجعه ده په هرې کس کې استعمال دي خاص مرجعه کې دي والمنوی قال فیصل والا مذهب د متقدمینو حقیقته مهجوره ده مذهب د متقدمینو حقیقته مهجوره ده داده سي حقیقت ته چې عمل په پر پرخواز لې شوې ده صحیح ده ګانا یعنی استعمالي کې بچا کې وجزيات وې باندې موزون لوي چې کمونو دغه ده چې کلی ده صحیح ده ګانا استعمالي کې بچا کې وجزيات او متاخرین مذهب چره نه چا متاخرین مذهب چره هغه مجاز متعارف ته هغه مجاز څه چره متعارف څه ځنه خلا کوئی به مجاز متعارف او لاوی د حقیقت محجورانه حقیقت چا نه محجورانه نو مذهب د متاخرین او اولاد مذهب د چا نه متقدمین نه زګه شارح جامع راولګیت او پاغی باندې څه وکړه دیو به بول شی یو پهنی به اے تکی خوبومیت کری که ها دام یوکار ده مها اکا وضع آمه و موضع آمه و موضع آمه و موضع آمه و موضع آمه و خاته اکا تکی خسرسکی یاد کی دام یوکار ده او لکه دا خبر دادا چه تاسو اثگوری اپتا بدا تاولگی و لا اخفه علیک مخی موضع لہو نو ها سشه موضع لہو لازی اجیبه والا پنیل موزن لهو چې کله نو آما وا موزن لهو چې کمنس د لپاره سره کړشه وو دا کړشه ما غلکه کله مفرد مذکرن دا موزن لهو کنا څه شی وو موزن لهو هغه چې دغه لپاره ودا شوي دی اوس په دغه کسی کې استعمالی دی لکه صرف دا وا چې لفظ لفظ لنه دی ودا شوي بس کله لفظ یو مفهوم لاسو شو ودا شو هر کولی کله د لاندې بیا شو افراد موزن لهو هغه مفهومي کلي شو او دا غید لاند افراد و وذا شوه مفهوم کلی لده بشرت استعماله فی جزیات او صبرش ل بشرت لکه فل لك اسم وذا شوه مفهوم کلی لرا چې معدل علمانن فی نفسی او بشرت استعماله فی جزیات فعل وذا شوه مفهوم کلی لرا او بشرت استعماله فی جزیات صحیح ده کنا حداه متقدمین سو مذهب چې موضوع لهو چې دا هغه مفهومي کلی دی متاخر ورته وای چې موضوع ماذون له مفهوم وسو مفهوم کلی شو چې موضوع له مفهوم نو یو ځل یو ځل کو بدی کی استعمال بکارو غنا پر خپل معنا کې چې یو ځل سو تاجر ته دلیدل چې ا سم پدی معنا استعمال شوی چې ماده الله علامه فی لکه زسو بکار شو دی کی استعمال کی غنا لکه چرته کې اسم سم ټکه چې په عبارت کې را شي راته اس ح اسممون صحیح ده که نه او دا نه سوک نه کې چې مدل لالاانن فی لکه په د خپلهه کې استعمالی نو لکه دا خپل مذب پرېښلی شو نو شار د کټکېتی را کوي چې دا خو نه ق راغې په د مفردهو د چابان دی زما شاراتو په دی باې سرهغې نه ق راغې په دی کې موضون له نګه چې کمو شوه دیکی ٹک تا میرا آتیت دا امریکلی شوئے دے میرا آتیت دا چاہ شوئے دے امریکلی شوئے دے و خاصه لہو پاکی گورے صدا خاص صدا موزن لہو صدا و کې پا دی موزن لہو کے دا پا وزا کے نیزا نشتے پا موزن لہو کے صدا و لا یقفع علیک فٹا ندی فتا بانے چھ انا حاضر حکم منقوض چھ دا حکم چھ دن دا ماتتے امثال زمائر راجعاتی و امثالو و مثل لآغا زمیرونو رجع شراجیوی الالفاز مخصوصتن الفازو چا تا مخصوصو تا مفردتن او مرکبتن مفردی او کسوی مرکبی فا این الوضع فیها نووضع فدیکی و این کان عاما اگر جس له خاص دا ولیکن الموضون لہو خاص موضون لہو سا شد دا خاص دا فلیسا هناک مفهوم کلی نو نشت دیزه که مفهوم نیسی شد کلی هو الموضون له فی الحقیقہ چ اوس لا تاسو پرونشي کتل هغه مخيني جوابونه شو هغه تسلیمیو سو وکړه چې زکه و ما نه چله فضل فضل څه شي ویو ویلو او د دقت اوجیب والا جواب سو ما نه چې نه ما نه چله فضل فضل څه شي ده شوی بلکې لاف په دغه ته عام تر قانون داله چې جواب تسلیمی سوي روستوي او منعيسي marked اول سره وې نمنم بیا وې کو قانونداري چې اول خلک کوم جواب کوي منعي نو بیا خلک جواب یې سوي تسليمي وله زکه اول نو مننه چې بیا وته لوڅو کی ښکاره نو وې سې کی وې نو تسلیم له حقو کې نه او چې اول له تسليم له چا وکو له حقو کو او بیا ته نمنه دا خو د هسه دی ان کار دی هاک نه دی ان دی د د وجه نه جوابې من خلک پرتو کوي صحیح ده که نه جواب من مخې کوېو تسللی ته کوي دلته کې شار چېقبو تسللیمی سهکړو مخې کړو او من سهکړو پرستتو کړړو دا د وجد د ظوف د من نه چې دا سو من شو جوفو د وجې د زوخ نه چې کمو جواب منڅ کوو روستو کو او تسلیمي اسو کو مخک کو زګره د په نيز باندې هغه هفو هغه سو وين كارامن لكن الموزو له خاصن موزو له خاصه فلسه ههونه فلسه هونه قانوني شګدي زکه مفهوم كلي مفهوم كلي والموزله في الحقيقه څنګه څنګه موزو له وی په حقیقت کې ما را دوړو فرق ذکر کو یو حقیقت محجوره دي او بل څه کندنو مطارف تے مجاز متعارف ته مجاز شهري متعارف ته او دا ماذب چې کومه اوله شو ماجاز متعارف سي کومه اولاوي د چانه د حقیقت ته مهجور نه بلکه په तारीफ کې راوړي مفردن دین دن او زه به وایم